Гумористичні нотки, яких часом допускався Крейслер, князівна пропускала повз вуха, Їх заглушив відгук струни, якої він торкався, і яка в жіночих грудях натягнута дужче за інші, а тому, певний, звучить дужче за них. «Кохання митця!» – мовила вона, опустившись у крісло, і, ніби в задумі, під підперши голову рукою, кохання митця бути так коханою. О, це прекрасний чарівний божистий сон, тільки сон, нездійсненний сон. Ви, ясновельможна князівно, озвався Крейслер, ви, ясновельможна князівно, здається, не вельми шануєте сни, а проте лише у сні. У нас виростають барвисті, немалумительний крила. І ми можемо вилетіти з найтиснішеї і найміцнішої в'язниці і піднятися в осяйні небеса. Адже кожна людина має природжений потяг до літання. І я знав солідних, дуже порядних людей, які пізно ввечері просто наповнювали себе шампанським, як надійним газом, щоб уночі, ставши в одночасно, повітряною кулею і пасажиром піднятись у повітря. — Знати, що тебе так кохають, — знов сказала князівна ще схвильованіше. — А щодо кохання митця, — повів далі Крейслер, коли князівна замовкла. — Щодо кохання митця, такого, як я вам намагався змалювати, то ви маєте перед собою, ясновельможна князівно гіркий приклад пана Леонгарда Етлінгера. Він був музикантом, а хотів такого кохання, як у добрих людей. Тому його ясний розум трохи схибнувся. Але саме тому я й гадаю, що він не був справжнім музикантом. Бо ті носять обрану даму в серці. Їм більше нічого не треба, аби тільки прославляти її піснями, віршами, картинами. Їхнє вишукане поклоніння можна порівняти із взірцевою галантністю лицарів. Воно навіть не винніше за лицарське, бо музиканти не такі кровожерні, як лицарі, що на славу дами серця спроваджували на той світ найдостойніших людей коли не було під рукою велетня чи дракона. Ні, вигукнула князівна, ніби прокинувшись зі сну, ні. Не може бути, щоб у грудях чоловіка міг запалати такий чистий жертовний вогонь. Хіба чоловіче кохання – непідступна зброя, якою він користується, щоб осягти перемогу, що Занапащає жінку, але й самому йому не дає щастя. Крейслера вельми вразив такий дивний погляд сімнадцятирічної чи вісімнадцятирічної князівни, і він хотів щось заперечити, коли це відчинилися двері, і зайшов княжич Ігнатій.